Harmincadik fejezet Szofi már vagy fél órája áztatta magát. A levendula habus fürdő lassan már kihűlt ugyan, de a könyvében elmerülő kisasszonyt nem zavarták ilyen apróságok. Párizsban járt, a Notre-Dame tövében, izgatottan várva jean pierre -t. A nagyanyja megmosolyogta volna, hogy ilyen könnyed irodalomra pazarolja az idejét, Sebastian rosszalló fejcsóválással jelezte volna, hogy mi a véleménye arról, hogy egy nő ilyen erkölcstelen történeteket lapozgat. Az apjának minden bizonyjal fel sem tűnt volna, hiszen gondolatban mindig a pácienseinél járt. Az anyja pedig a szemét féltve kérte volna, hogy hagyja már abba az olvasást, mert a végén majd emiatt a haszontalan hobbi miatt kényszerül pápa szemviselésére. Sophie Zimmermann azonban egy ideje már nem nyomasztották a környezete elvárásai, és bár szívesen meghallgatta a más álláspontra helyezkedő véleményeket is, leginkább csak azért, hogy újabb csatározásba kezdhessen. Sophie-t húsz esztendősen érte utól az elkésett kamaszos lázadás, amelynek elsősorban az arany kalitkába zárt élete lehetett az oka. A lázadásnak és a késedelemnek is. A kád melletti bársonyal bevont hokedlire csúsztatta a könyvet, majd lassú, kényelmes mozdulatokkal átmasszírozta a szivacsal a hosszú, izmos végtagjait. Elfáradt az idei első evezésben. A szokásosnál is többet lapátoltak, megérdemeltek az izmai egy kis kényeztetést. Ráadásul át is fázott, hűvös szél hasított az álszter felet. Hátra dőlt a kádban, és még néhány pillanatra behunyta a szemét. Ha a haját már nem is tudja megmosni, még volt egy kis ideje. Csak teára várták a Hochfeld famíliát Az anyja már biztosan a harmadik ruháját próbálja fel Helga segítségével, hogy a tükör előtt illegve úgy döntsön, hogy mégis valami mást vesz fel. Dorothea kínosan ügyelt a legapróbb részletekre és egy ártatlan délutáni zsúr is több napos készülődést jelentett számára. A szakásnők kénytelen kelletlen vette tudomásul, hogy a pitéje mellé a jungfenstégennyű cukrászdából is hozadtak süteményt, a cselédlányoknak pedig az utolsó porcicát is el kellett kergetniük a szalomból. A néhány évvel korábbi átmeneti anyagi nehézségek már a múlt év voltak. Hans Zimmermann-t előléptették a kórházban, jelentős fizetésemelést kapott. De talán ennél is többet jelentett, hogy némileg lejjebb adta a büszkeségét, és hagyta, hogy a felesége apja, Péter Grossman is havi apanázssal támogassa a családot. Te kis bolond, még a végén megfájdul a hasad, löktele sofia kis Foxit a kád széléről, miután az egy nagyot lefegyelt a habos vízbe. Bellósértődöttem vonult vissza a sarokba, és a két melső lábára helyezve a fejét figyelte, gazdája további mozdulatait. Sofi nyújtózott még kettőt, hármat, majd a szobainasra terített, törülközött maga köré burkolva, kiszállt a helyiség közepén álló lábaskádból. Az anyja legnagyobb értetlenkedése ellenére, vagy talán éppen azért, nem tartott igényt arra, hogy bárki is segítségére legyen az öltözködésnél. Ez persze nem azt jelentette, hogy ne lett volna szüksége a szobalányok vagy a cselédek munkájára. De a gardrób közelében élvezte a magányt. Volt, hogy szívesen kísérletezett. Máskor viszont, ha egyéb dolgok fűtötték az elméjét, nem a külcsín élvezett nála prioritást. Ebben is a nagyanyjára hasonlított. És még sok minden másban is, állapította meg Dorotea nem egyszer, nem feltétlenül az örömének adva hangot a felismeréssel. Szofi egy éve járt jegyben Szebasztiánnal. A kérdésekkel teli és az életük szabályait számtalanszor megkérdőjelező elméje semmiben sem volt olyan biztos, mint abban, hogy neki Szebasztián hochfeld mellett a helye. Már tíz éves korában is rajongott a fiúért, aki időközben rendkívül jóvágású, céltudatos fiatalemberré vált. A kamaszos lángolást hamar jóvá hagyták a szülők. Sophie még nem volt tizenhat esztendős, amikor a két család tagjai már cinkosan összemosolyogtak, ha a fiatalok jövője került szóba. Aztán néhány évet ugyan egy angol internátusban töltöttek a félárva hohfelt fiúk, mi több, Sebastian az egyetem első négy szemeszterét is ott végezte. Továbbra is megmaradt a kapcsolat. A kezdeti, gyermeki levelezést idővel felváltották a más hangvételű sorok, ahol nem egyszer a távolság fűtötte szenvedély is megjelent a rendszeres beszámolókban. Szófi 19. születésnapján aztán megtörtént a tulajdonképpen magától értetődő lánykérés, megegyezve abban, hogy magával az esküvővel várnak még egy kicsit, hiszen Sebastiannak egyelőre annyi dolga van az apja cégében, hogy nem tudna minden zsigerével a saját családjára koncentrálni. Ezt maga Sebastian közölte ilyen nyíltan, amely őszinteség annyira meghatotta Sophie-t, hogy csak még jobban a szívébe zárta a férfit. Nem mellesleg, a komoly érzelmei ellenére ő is élvezte azt a szabadságot, amit az elmúlt években vívott ki magának. A nagyanyja pártfogolta a döntést, gyakran hangoztatva, hogy a társadalom egyik legnagyobb hibája, hogy a nőket szinte még gyerekfejjel gúzsba kötik, a házasság börtönébe zárják, még mielőtt beleszagolhatnának az életbe. Hans Zimmermann ugyan nem bánta volna, ha a korszokásai szerint mielőbb bekötik a lánya fejét, de mivel nem különösebben sikerült megkedvelnie az idősebb Hochfeld fiút, nem volt ellenére, hogy még egy kicsit halogassák az esküvőt. Sebastian apja pedig örült, hogy a közelében tudhatja a fiát. Egyedül Sophie anyja, Dorothea volt az, aki értetlenül állt az időhúzás előtt. Szofi hiába próbálta beosztani, a szépüléshez szükséges időt, a szokásához híven késve érkezett. Már mindannyian ott ültek az asztal körül. Az urakszem azonban nem neheztelést, hanem csodálatot tükrözött, amikor felpattantak, hogy üdvözöljék. Szofi ragyogómosolyjal fogadta a kézcsókokat, és megpróbált nem tudomást venni az anyja szemrehányó pillantásáról. Sebastian megigazította a mennyasszonya alatt a széket, miközben néhány apró bókot súgott Sophie fülébe. – Hát nem ilyen lovagra vágyik minden nő, hajolt te Emma Doroteához, aki buzgó bólogatások közepette, egy cinkos mosolyjal válaszolt. Sophie örült ugyan Sebastian dícséretének, de azért nem hagyott benne mély nyomot. Megszokta, hogy a sudár karcsú termete, a szabályos arcvonásai és az aranyszőke haja vonzza a tekinteteket. Szép volt. És ezt, amióta az eszét tudta, rendszeresen közölték vele. Kisgyermekkorában angyalkához hasonlították, ifjú hölgyként pedig hercegnőhöz. Tisztában volt a külső adottságaival, tudta, hogy sok mindenben a segítségére lehet, ugyanakkor egyre gyakrabban fordult elő, hogy a hátrányát is megízlelte. Az emberek, és elsősorban a férfiak, hajlamosak voltak a tengerkék szemére, az arany tincseire és a formás vállára zsugorítani, egy szép babára, akinek a jelenléte ugyan sokat hozzátesz a társaság üdességéhez, de akitől sokkal több nem várható. Sebastian más volt sokkal többet látott benne, és igenis meghallgatta a véleményét, még ha az nem is sokban befolyásolta a későbbi döntéseiben. Bár Szofinak még kevés lehetősége volt rá, mindketten szerettek utazni, és a sport utáni rajongásuk is összekötötte őket. Hamburgban még csak ébredeztek a női sportegyesületek, még messze nem volt magától értetődő, hogy a gyengébb nem képviselői is rendszeresen edzenek. Szofia az úttörők közé tartozott. Bakfiskora óta lovagolt a nagyanyjánál, és két éve kajakozott, amivel tovább formálta az izmait. A sport fegyelemre és kitartásra tanította. Míg kisgyermekként hajlamos volt a szobájába menekülni és az ajtót magára csukva elbújni a világ problémái elől, fiatal nőként evezőlapátot ragadott, ha valami nyomasztotta, vagy lóháton vágtázva hagyta maga mögött a gondjait. A hosszú sétáknak pedig Belló örült, aki a tíz esztendeje ellenére sem vesztett a vitalitásából. A kis Foxy a néhány órás otthoni pihenés után mindig kikövetelt magának egy kiadós csavargást és egy végtelennek tűnő labdajátékot. – De azért holnap ne ebben a ruhába gyere! – érintette meg Sebastian az asztal alatt a fehér fodrokat. Sophie belepirult az érintésbe. Izgatta a tiltott mozdulat. – Miért? Mi lesz holnap? – Vadászni megyünk. Nyulakra, őzre, semmi extra. Csak, hogy ne be a csövek, még mielőtt megkezdődik a tavaszi tilalom. Pödörte meg Sebastian a vilmos császár által divatba hozott bajuszát. A szokásos társaság, az egyesület tagjai. És mivel annyit büszkélkedtem már a nyerget, kiválóan megülő menyasszonyommal, szeretném, ha elkísérnél, Szofi. Szofi gyomra összerándult. Vadászni? Ebben a szenvedélyében képtelen volt osztozni, és a hideg is kirázta, ha a Hochfeld villa szalonyában díszelgő trófeákra gondolt, az agancsokra, a kitömött testekre, és a jéghideg szemekre. Sebastian azonban még az apjánál is jobban ragaszkodott, a kétségkívül kívül művészi színvonalon elkészített preparációkhoz, ez pedig azért töltötte el Szofit aggodalommal, mert attól tartott, hogy a leendők közös otthonukban is hasonlóképpen képzeli el a dekorációt. – Holnap? – próbált egy kis időt nyerni. – Igen, holnap hajnalban gyülekezünk. – Nagyon sajnálom, de holnap nem érek rá. – Mégis mi dolgot lehetne fontosabb, mint elkísérni a vőlegényedet? – pirított rá az anyja. Talán a furcsa klubotban nem tudnak nélkülözni? Kajakozás, nőknek, <gül> micsoda nonszensz. Véleményem szerint a csónakázás lényege, hogy a férfiak eveznek, miközben mi, hölgyek, egy napernyő alatt élvezzük a romantikus kirándulást. Legalábbis így rémlik. Mert be kell vallanom, nekem már rég volt hasonló élményben részem. Fűzte hozzá epésen. Dorotea kedves, el kell fogadnunk, hogy az ifjúság elmúlásával már kevésbé vagyunk fontosak. Sóhajtott Emma Hochfeld egy nagyot. Ugyan már, tán te Emma, de hiszen tudja, hogy mennyit jelent nekünk, a korából pedig akár tizenöt évet is letagadhatna. Szólt közben Florian két korty kávé között. Sophie a bögréje mögé bújva némán a hallottakon. Mindig is tudtál hízelegni, somolygott Emma a kicsikart megjegyzés után. Nehezemre esik, de kénytelen vagyok félbeszakítani a hölgyeket, ugyanis még nem kaptam választ Szofitól, hogy miért is nem tart velem. Nézett Sebastian kérdőn a menyasszonyára Hans Zimmermann jól ismerte a lányát. Pontosan tudta, hogy csak ki akar bújni a vadászat alól. Megértette. Mivel a legtöbb férfival ellentétben ő maga sem szívesen fogott fegyvert. Jobban szeretett életet menteni, mint kioltani. Erről persze sosem nyitott vitát, a császári birodalomban a többség megvetéssel fordult volna a pacifisták felé. Bismarck ugyan már nem élt, de a katonaság megítélése továbbra sem változott. A szakmai csúcsot az egyenruha jelentette. Ha pedig valaki a kora, a neme, az egészségi állapota vagy egyéb felmentés okán nem tudott katonai szolgálatot teljesíteni, a szabad idejében próbálta megadni a tiszteletet a militarizmusnak. A nemzeti ünnepek fénypontját ugyancsak a katonai parádék jelentették, és fontosabb iskolai eseményeket sem lehetett elképzelni egy a birodalmi sereget képviselő tiszt nélkül. Sebastiánt az egyetemi tanulmányai miatt egyelőre még nem sorozták be, így kénytelen volt a kedvenc hobbiának hódolva orvosolni a csorbát. Ha az ideje engedte, puskát fogott. És ahogy azt Hans Zimmermann is tudta, ez egyáltalán nem volt szofi kedvére való. Szofi miattam nem tud magával tartani, fiam. Felém kötelezte el magát. Egy kedves páciens sem segít. Ha jól tudom, az állatkertbe készülnek, ugye? Szegezte a lánya vőlegényére a tekintetét. Szofit lenyűgözte az apja hadművelete. Mosolyogva vette tudomásul, hogy az apja úgy mentette meg, hogy közben a saját malmára is hajtotta a vizet. Meglepődtem volna, ha nem a munkád élvez ezúttal is prioritást vetette közbe Dorotea, de a legnagyobb meglepetésére Otto Hochfeld a férje védelmére kelt. Ne legyen igazságtalan, Dorotea, kedves! Hans egy nap alatt többet tesz a világért, mint én egy esztendő alatt. Az egészség mindennél előbbre való. Hans tiltakozóan felemelte a kezét. Ó, ó, ó, álljunk csak meg egy szóra! Megtisztelő a véleménye, de engedje meg részemről is a dicséretet. Igaza van, az egészség talán mindennél fontosabb. Az elméjét csak úgy, mint a testé. A kettő egymással kéz a kézben jár. Épp ezért sokat köszönhet önnek is a város, Herr Hochfeld. Az új állatkert naponta ezreknek nyújt kikapcsolódást. Herr Hagenbeck összeteheti a két kezét, hogy ilyen üzlettársra akadt. Az ön családja nélkül lényegesen szegényebb lenne az egzotikus állatokból a felhozatal. A Hochfeld família expedíciói méltán híresek. Dorothea buzgó bólogatásokkal kísérte a férje elismerő szavait. Ritkaságnak számított, amikor egyetértett azzal, amit Hans mondott. Szofit ezúttal is boszantotta az anyja rajongással teli tekintete. Ugyanakkor tetszett neki, hogy az apja milyen ügyesen tereli a társalgást. Most már biztos volt benne, hogy senki sem fogja ellenezni a holnapi kirándulását. Elhúzta a mézes madzagot. Miközben őt, a lányát is rákényszerítette arra, hogy beváltsa végre az ígéretét. Mert ha nem is túl nagy lelkesedéssel, de... Tényleg rábólintott arra, hogy egy kicsit megmutatja Hamburgot a városukban rekett magyar lánynak. Tipikus Hans Zimmermann, aki az egész világ sorsát a szívén viseli, aki képtelen szétválasztani a hivatását és a magánéletét. Nem ez volt az első eset, hogy a gyógyulás után is törődött egy betegével, és valószínűleg nem is az utolsó. Frida jutott eszébe. Vajon mi lehet vele? Egy ideje már a templomban sem látta. Talán igazságtalan volt hozzá. Talán nem kellett volna annó annyira felkapnia a vizet, bolából elefántot csinálnia. Mi van, ha tényleg csak egy ügyetlen baleset volt a dolog? A vádaskodása pedig gyerekes féltékenység. Hiszen olyan sok szép délutánt töltöttek együtt. Egy ideig olyan nagy volt köztük a harmónia. Mennyire más volt Frida, mint a többi barátnője, akikkel később hozta össze a sors. Vajon ez az apja által pátyolgatott magyar kisasszony milyen lehet? Megéri vele tölteni majd a napot?